Ni lyssnar till Sveriges Radio P1. Jag heter Daniela Markvart. Tänk att få känna sig som Jesus, Moder Teresa och jultomten på samma gång. Det måste vara en häftig känsla. Vem kan tänkas vara så uppfylld av sitt uppdrag? Jo, det var faktiskt en av Migrationsverkets högt uppsatta chefer som sammanfattade sitt jobb med de orden. Och jag undrar om det också gäller chefens medarbetare när de är ute i fält. När de till exempel i våras gick omkring i ett ändlöst hav av fladdrande plastskynken nödtorftiga tält till skydd mot obarmhärtig hetta och den torra sanden som ständigt yr i blåsten. Där alla de möter bär en historia som knappt ryms i en människas förstånd om krig, om våld och övergrepp, om barn som dör och föräldrar som dödats. Vad ser de när de kommer till en plats som Dadaab i norra Kenya, där flera läger flutit ihop till ett gigantiskt område som sträcker sig kilometer efter kilometer? Världens största flyktingläger som var tänkt att rymma 90 000 människor, men som nu hyser närmare en halv miljon, mestadels somalier på flykt från konflikten och torkan i hemlandet. Vad tänker de som tillfälliga besökare på en enkel läkarstation där eländet mäts i små centimetertunna barnarmar? Hur känner de sig när de faktiskt har kommit dit för att lindra plågan? Är det som modet resa när man bland de hundratusentals nödställda söker upp de 349 personer som UNHCR har valt ut från svenska representanterna att pröva om de har nog med skäl att få skydd i Sverige? Är det som tomten när man efter prövningen kan lämna besked till de 300 som har blivit utvalda att få ny framtid i Sverige? Och känner man sig lite som Jesus när man kan berätta om vad som väntar den närmaste tiden? Samtalen med flyktinghandläggaren, villkoren för etableringsersättning, hemutrustningslånet och kanske några ord om vintern som väntar i Wilhelmina. Tänk att jag får vara med och ge nytt liv till tusentals människor varje år, sa chefen på Migrationsverket. Och hans ord klingar väldigt bekant. För var det inte också just så den kände eller ökände flyktingsmugglaren sa om sin gärning? Välkomna till konflikt. Ja! Om människosmuggling, ett cynisk brott eller en humanitär gärning? Vem är mest värd att skyddas och vem har avgörandet i sin hand? Om smuggling som sista utväg när de reguljära flyktvägarna stängs? Och hör om smugglaren som bytte plats med de som sökte hans hjälp nu när han själv är på flykt utanför förföljelse i Iran efter utvisning från Sverige? Röster från Turkiet, Uppsala och en parkbänk någonstans i Europa. Repressionen i Iran har blivit betydligt värre sedan presidentvalet och protesterna 2009. Människor som kritiserar regimen hotas, döms till långa fängelsestraff och avrättas. Och som en reaktion på revolterna i arabvärlden har situationen blivit ännu sämre. Det konstaterar också rättschefen på Migrationsverket där man har noterat en ökning av antalet flyktingar från Iran och där man nu beviljar fler iranier asyl än tidigare. Men de flesta iranier på flykt kommer aldrig så långt som till Sverige. De fastnar istället i grannlandet Turkiet där deras enda hopp om att komma vidare står till FNs flyktingorgan UNHCR. 13 000 flyktingar från Iran hoppas och väntar på besked om en fristad i tredje land. Said är en av dem. Han har varit i Turkiet sedan 2006 och väntar tillsammans med många andra i samma situation på att få komma till USA, EU eller Kanada. Inför valet av Ahmadinejad 2006 fängslades jag och jag släpptes inte förrän efter valet, säger Said som också berättar att även situationen för vänner och anhöriga försämrats. Mina föräldrar fick veta att jag var död –och att de skulle hitta mig inlindad i en filt på ett sjukhus. Egentligen satt jag fängslad, berättar Said. Efter fängelsevistelsen flydde Said till Turkiet för att söka asyl. Där har han nu väntat i fem år på att få bli förflyttad till ett tredje land som kvotflykting– och även om man inte längre behöver oroa sig för att bli fängslad- så är inte livet i Turkiet det han hade väntat sig. Flyktingar i Turkiet har inte rätt att arbeta- och all läkarvård kostar pengar. Säg säger att han är svårt sjuk- men har varken råd eller tillgång till mediciner. Om en fattig person i Turkiet ligger på noll- så befinner man sig som flykting under noll. Vi flyktingar har inte ens våra mänskliga rättigheter kvar- säger Said. Said berättar att det jobb man kan få- är antingen på olika byggen- eller kan man få plocka äpplen. Men nu när vintern närmar sig- försvinner de jobben också- Saeed jobbade tidigare som dataingenjör i Iran och när han erbjuds hjälper han ibland till att reparera datorer, men han får aldrig betalt. Han har även jobbat som tolk i Turkiet, men efter åtta månader har han ännu inte fått några pengar. Han ställer frågan till sig själv. Är det på det här sättet en flykting ska försörja sig- leva sitt liv och kunna betala sin hyra? Här är inte ensam om sin situation. Av 13 000 flyktingar som nu väntar i Turkiet- så var knappt hälften till slut bosätta sig i ett tredje land. 2010 tog Sverige emot 80 iranska kvotflyktingar- av dem befann sig 54 i Turkiet. Hittills i år har Sverige tagit emot en enda iransk flykting från Turkiet. Chanserna att få flytta är väldigt små. UNHCR leker med våra liv, säger Said, som börjar tappa hoppet efter snart fem år av väntan. Tiden rinner ut och han börjar fundera på andra alternativ. Det finns ingen utväg för iranier som förföljs. Det enda alternativet är att smugglas ut ur landet- eller att UNHCR och länder som säger sig ta emot flyktingar- verkligen tar sitt ansvar. Det säger Said, iransk flykting i Turkiet- sist i Sara Wollins inslag. Och det var Parisa Shakoui som översatte. Vi återvänder till Sverige- Ja, Han har ju jättegod hjärta. Man måste ha god hjärta som man får. Jag tror man, man måste våga att eh, offra sitt liv. Och han gör det. Ja, det han anser är goda gärningar är ju olagligt. Jag tycker han gör inte olagliga saker. Han hjälper till folk bara. Ja, många har ju blivit lurade av honom. Ja, de betalar allt upp till hundratusen. Det är ju Två röster om Amir Heydari, en av Europas mest kända flyktingsmugglare. Ali Mohamadi fick hjälp 1987 av Amir Heydari att ta sig från Iran till Sverige med hjälp av falska identitetshandlingar. Och Åke Andersson har som polisman i många år utrett en del av de brott som Amir Heydari dömts för i Sverige. I tre decennier nu har Heidari som kom till Sverige från Iran 1979 smugglat eller hjälpt tusentals iranier att fly till bland annat Sverige, Tyskland och Kanada. För många iranier i exil är han en hjälte, en idealist som utan egen vinning hjälper sina landsmän att fly från en regim som fängslar, torterar och till och med avrättar regimkritiker. För andra är han en cynisk människosmugglare, en brottsling som utnyttjat och tjänat stora pengar på desperata landsmän som velat fly till väst. Så vad går egentligen gränsen mellan det humanitära och det kriminella? När det gäller vår syn på flyktingar och flyktingpolitik är det många frågor som ställs på sin spets när Amir Heidari kommer på tal. Den 5 november förra året utvisades Amir Heidari från Sverige till Iran. Han utvisades på grund av de brott som han begått här i Sverige– –bland annat grov urkundsförfalskning som det kallas när man förfalskar pass. Konfliktsreporter Randy Mossige-Norheim började i slutet av november– –försöka ta reda på vad som hänt Amir Heidari. Men det visade sig vara svårt. Spåren ledde till Teheran, men där slutade de också tvärt. Det enda livstecknet var ett samtal som Amir Heidari ringt hem till sin mamma i Sverige– det var förskräkligt. Hon kunde inte känna igen rösten. Så frågade, vem är du? Och han sa, det är jag, Amir. Den 15 december förra året pratade jag med Amir Heidaris mamma, Toba Moradi. Det är hennes dotter Jale som översätter. hade men Amir min en lösning. Mamma hade sagt att alltså, vad gjorde du där? Så avbröt du alltså, kunde inte fortsätta eller fråga någonting mer. Första gången jag träffade Amir Heidari var 2004. Då avtjänade han ännu ett av alla fängelsestraff. Den gången vann dön för bland annat grov urkundsförfalskning och förhälleri. Polisen hade hittat över 60 svenska medborgares pass i Amirs ägo. Passen hade anmälts som stulna. Jag minns från det där besöket i fängelset att det inte kändes som att Amir Heideri var inlåst. Det var som om han tog emot mig i sitt eget hem. Han utstrålade ett slags mild värdighet som om omgivningen inte bekom honom. Och i det kala besöksrummet så sa han, som så många gånger förr– –att han, under alla år som flyktingsmugglare, inte begått några brott alls. Jag har hjälpt folk från punkt A till punkt B att de skulle söka asyl. Och han sa att det är inte är jag som bedömer om de jag hjälper har rätt att stanna i Sverige eller inte– jag har bara tagit på mig ansvaret och hjälpa dem fram till gränsen så att de kan utnyttja sin asylrätt. Och han sa också att de där passen som polisen hävdar är stulna, de har svenska medborgare skänkt till mig. Ja, det är folk som skänker den. För att folk är lika människa att på något sätt hjälpa sina medmänniskor. Men, men i förundersökningen kan man ju ändå läsa om människor som har haft inbrott i sina bostäder eller blivit väskryckta på stan och blivit av med sina pass. Så alltså de har anmält passen som, som stulna. Ja, det, det måste de säga eftersom det inte alla som är egentligen så morna att gå till polisen och säga nej, jag skänkte mitt pass ut. Men menar du det på allvar? Ja, jag menar på allvar. Det är precis som läkare som behöver blod och i sin verksamhet. Som min verksamhet också behöver handlingar. Och den gången, 2004, träffade jag också några som Amir Heidari hjälpte och fly från Iran. Majar Saberian flydde från en inkallelseorder till iranska armén 1984- han och en kompis hade betalat 10 000 tyska mark, ungefär 28 700 kronor, till en flyktingsmugglare. Men flyktförsöket misslyckades. De greps på vägen och hamnade i fängelse. När de kom ut därifrån ringde de Amir Heidari och för 800 tyska mark lovade han att förse dem med falska handlingar så att de kunde ta sig till Sverige. Vi, vi trodde att det var intressant. Vi trodde att det, det fanns någon hake någonstans. Så att han kommer att, han, han kommer att ta betalt någonstans. Någon gång? Någon gång, på något sätt. Vi inte, just då trodde vi inte att någon skulle hjälpa oss, bara för ingenting. Jag krävde han några pengar sen? Nej. Han, vi hade de här 800-900 deutschmarken och det, det var det. Amir Heidari brukar hävda att han tar mer betalt av de som kan betala- och mindre betalt, eller inget alls, av de som inte har några pengar. Men för polisen Åke Andersson, som var den som utredde Amir Heidaris brott- spelar beloppet ingen roll. Det omoraliska är att ta betalt, säger han. De här gör inget gratis. Det finns ingen av de här människorna som gör något gratis. Jag är övertygad om att var en har- har alltså sin del i den här biten, i den här kakan. Hur stor del som Amir själv har, det vet vi ju inte riktigt. Vad tror du är hans drivkraft då? Han är iranier. Han vill tjäna pengar. Vad då han är iranier? Han vill tjäna pengar. I första hand. Ja, jag tror det. Jag tror inte det dugg på den här. Den här. Filosofin av att han hjälper sina landsmän. Han, han ju detta inte någon sorts uh, Florence Nightingale. Inte? Nej. Den senaste gången Amir Heidari dömdes var 2006. Då fick han fem års fängelse för bland annat grov människosmuggling och medhjälp till brukande av falsk urkund. I domen beskrivs hur allt organiserats. 7 000 dollar, ungefär 50 000 kronor, kostade en resa från Iran till Sverige. Till England kostade det 10 000 dollar och till Kanada 15 000 dollar. Man skulle sätta in pengarna i förskott på ett konto och sen ta sig till ett visst hotell i Istanbul. Där fick man så sitt falska pass. Och de som tog sig till Sverige fick sen hjälp vid ett gatukök vid Landvetters flygplats och ta sig vidare till Migrationsverket och söka asyl Åklagaren hävdade både att verksamheten skett i vinstsyfte och att människorna som Amir Heidari hjälpt citat, inte är att betrakta som flyktingar. Slutcitat. För Majar Saberian som en gång 1984 blev hjälpt av Amir Heidari är han en hjälte. Men han är också en gåta. Antingen måste man skratta åt eller behundra den. Antingen är han en Mental case, eller, eller en Gandhi, eller någonting. Men för svenska myndigheter är Amir Heidari ingen Gandhi. Han har spenderat många år i fängelse, och 1997 dömde Uppsala Tingsrätt honom till livstidsutvisning ur riket. Sju gånger har Amir Heidari ansökt om nåd hos regeringen och hänvisat till FNs tortyrkonvention- där Sverige förbinder sig att inte utvisa någon som riskerar att utsättas för tortyr eller annan omänsklig behandling. Amir Heidari hävdar att han, eftersom han hjälpt tusentals iranier fly ur landet- betraktas som en regimkritiker och skulle fängslas och torteras om han utvisas. Svenska ambassaden i Teheran har i en rapport bekräftat att myndigheterna i Iran känner till Amir Heidari och hans verksamhet. Och svenska Amnesty har varnat för att Amir Heidari kan utsättas för tortyr om han utvisas. Men regeringen har alla gånger avslagit Amir Heidaris nådansökan. Trots det genomförs aldrig utvisningen. 13 år hinner gå sen utvisningsdomen 1997 och både Amir Heidari och hans familj börjar tro att Sverige aldrig kommer att utvisa honom till Iran. Men så i november förra året är det något som inte riktigt är som vanligt. Amir Heidari slutar plötsligt att höra av sig, berättar hans syster Jalet. Han brukar ringa till mamma varje dag när han satt i fängelse här. Så han ringde inte i två dagar. Så vi väntade alltså till måndag. Vi hörde inte någon av honom. Så jag ringde till gränspolisen och frågade efter Emil. Och han sa att han, han är i Iran. Och samtidigt är Amir Heidaris son, Fredrik Heidari, orolig för vad som kan ha hänt hans pappa. Mest för hans liv. Mest orolig för vad som kan hända. Förtyr, avrättning, jag vet inte. När jag läser dokumenten kring utvisningen av Amir Heidari får jag klart för mig att det finns en komplikation. Amir Heidari har inga resedokument, bara ett utgånget pass. Och Iranska ambassaden i Stockholm utfärdar inget pass om inte Amir Heidari själv kommer dit och ansöker om det. Men Amir Heidari vägrar göra det. I ett brev till Svenska utrikesdepartementet skriver den iranska ambassaden... I fallet med Mr. Amir Heidari som själv inte har efterfrågat några konsulära tjänster så strider det mot artikel 13 i FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna och tvingar honom att återvända till sitt hemland. Därför finns polisen Peter Könberg med på resan till Teheran. Det är han som ska förhandla med myndigheterna på plats och övertala dem att ta emot Amir Heidari. Så vad sa Peter Könberg till de iranska myndigheterna? Vad, hur det gick till, det vägrar jag uttala mig om. Men, men det, det är ju bara du som så att säga, kan ja, veta det. Ja, jag vet du... det, Men jag, jag lämnar inte ut någonting om det. Och, och vad är orsaken till det, så att säga? Ja, men v, v, varför skulle jag göra det här då? Men, men vad hade han för handlingar, eftersom det står att han hade utgånget pass här? Ja, han hade ett pass. Så hur kunde han komma in då? Ja, men de godtog det passet. Ett utgånget pass? Ja, alltså det var inte ett giltigt pass va? Nej. Nej. Och då borde det ju vara så att man kanske tänker att det inte går att komma in i landet. Ja, den möjligheten finns. Men den, det var ju av den anledningen att jag var med för att försöka förhandla in honom eftersom han var utvisad från Sverige på livstid. Men hur förhandlar man då när, man, ja. när en person inte har men Jag tänker inte gå in i detalj någonting mer vad som sades där nere. Varför inte? Nej, men jag, alltså, jag förstår inte att du inte ger upp. Jag tänker inte gå in i detalj någonting. I slutet av november förra året åker Amir Heidaris mamma, Toba Moradi, ner till Teheran för att leta efter sin son. Vad ska jag göra? Jag ska gå och säga min son är här i Iran. Svarar inte. Ingenting. Du fick inga svar? Nej, nej. Toba Moradi vänder sig till polismyndigheten i Teheran– –men blir bara hänvisad vidare. Den enda bekräftelse hon får på att hennes son kommit till Iran– –är från polisen på Teherans flygplats. Men vad som hänt honom sen kan ingen svara på. Själv så ringde jag polisen Åke Andersson– –han som uträtt en del av de brott som Amir Heidari dömts för– Åke Andersson kanske vet vad som har hänt, Amir Heidari, tänker jag. <laughs> vad som har hänt med honom? Ja, han satt ju inne förut. Ja, han är tillbaka han är tillbaka till, till eh, Iran. Men hur kom det sig att man kunde verkställa det då? Frågan till mig. Har de inte dödsstraff i Iran? <laughs> ja, de, de säger det, ja. ja. Ja, tror du inte på det? Nej, det tror jag inte. Inte i det fallet. Vad då, då? Nej, han är tillbaka igen. Jo, men du menar det att han inte riskerar någonting, eller? Nej, jag tror faktiskt inte det. Varför inte då? Nej, jag menar, vi har inte hört någonting som skulle säga motsatsen. Sen går det en månad, två månader, tre månader, nio månader och så en dag för bara två veckor sedan. Ja, hej. Det är Amir Heidari som befinner sig just nu i Europa. Amir Heidari har dykt upp igen. Han finns i Europa och vi bestämmer att vi ska träffas. Vi möts utanför tågstationen i staden där han just nu bor. Amir Heidari vill inte att jag ska berätta i vilket land det är. Sju år har gått sedan den gången jag träffade honom på Norrtäljeanstalten 2004. Han är selik. Liten, spänslig, med ett koncentrerat sätt då, både att både prata och lyssna. Han bor hos en bekant, och först är det lite osäkert om vi kan gå hem till lägenheten. Jag har pratat med min fru i Sverige, säger han, och hon vill inte att du följer med till lägenheten. Hon litar inte riktigt på journalister. Så vi sätter oss på en bänk i en park. Vad var det egentligen som hände? Vad hände 10 minuter över tolv på natten den 6 november förra året när planet just landat och Amir Heidari skulle överlämnas till de iranska myndigheterna? Det första som hände när vi landat var att den iranska gränspolisen sa åt mig att åka tillbaka till Sverige eftersom mitt pass inte var giltigt, säger Amir Heidari. Säg till dem att du skulle skickas tillbaka till Sverige eftersom du har ingen dokument. Så med samma plan skulle vi vända tillbaka. Men plötsligt, berättar Amir Heidari, så vände situationen. Efter att den svenska polisens förhandlare pratat med gränspolisen- så var Amir Heidari plötsligt välkommen och resa in i landet. Men myndigheterna sa till honom att en gång i veckan anmäla sig- på något som kallas republikanska kontoret- i drygt två veckor gick jag och anmälde mig. Och så en dag när jag var där för att anmäla mig så greps jag. Och det visade sig att polisen kände till mig och min verksamhet mycket väl, säger Amir Heidari. Du är Amir Heidari som hade en jättestor verksamheten i Europa, inte bara Sverige, i andra länder i Europa. Och du har hjälpt motståndare att starta regimen. Att starta regimen? Att starta regimen. Det är den största fienden till Iran. Från det ögonblicket när du grips, var, vart förs du? Vad händer? Omedelbart, det var en bil med tre personer kördes jag till en polisstation. Tre dagar var jag där och sen hela tiden pratade med informationministeriet och, och efter det så lämnades jag till åklagare och körde i en fängelse som heter Qez el utanför Vad fick du för frågor de där tre första dagarna? Vad gjorde du i Sverige? Vilka kontakter hade du? Hur mycket pengar har du samlat? Vem har du hjälpt? Hur mycket vet du om den? Vem har du samarbetat i Sverige med? Fängelset jag fördes till, strax utanför Teheran, var överbelastat, berättar Amir Heidari. Jag fick knappt plats att sova och på nätterna blev vi väckta flera gånger för att de skulle räkna hur många vi var. På håll ser jag hur några parkarbetare närmar sig. De har maskiner som blåser ihop löv i högar, men sen börjar det blåsa och vinden flyttar löven som de just samlat ihop. Enligt Amir Heidari gick anklagelserna mot honom ut på att han försökt störta regimen i Iran eftersom de han hjälpt och fly från landet var regimmotståndare. Förhörsledaren sa att han skulle säga namnen på de han hjälpt. Okej, säg vilka personer har du hjälpt? Men hur kan jag komma ihåg en person som jag har hjälpt för 20 år sedan eller 10 år sedan eller 5 år sedan? Tis med mig om det Omedelbart slut. Hur slog de? Med kabel. Berätta. Jag menar, de hade kabel och sen stå och sen det var en förhållsledare. Förhörsledaren frågade, säg de personerna som du har hjälp. Jag sa, jag kan inte komma ihåg en enda person. Okej. Okay? Då någon annan slog mig. Okej, okay, säg det. Okej, okay, tio slag. Gång på gång toterades för att skulle nämna någon. Förhören gick till på ungefär samma sätt varje gång, enligt Amir Heidari. Jag satt på en stol. I rummet fanns två, någon gång tre, poliser och ibland en åklagare. Och det började med att jag fick en svart säck över huvudet, berättar han. Så en av dem hämtade ute en svart säck. Ta på dig. Vad är det för slags säck? Det är en svart säck för att du ska inte se de personer som slår dig skulle se honom. Så, så vad gör du med säcken? Ta över huden. Över Ta ditt huvud? Exakt. Så börjar de fråga. Till exempel, känner du den personen? Nej, jag känner inte. Nej, det ljuger. Men då börjar de slå, slå, slå, slå. Sitter du ner när de slår dig? Jag satt på en stol. Jag menar härifrån tidigtåt. Hela kroppen? Ja, hela kroppen. Så på en gång, till exempel, trodde jag att jag inte kommer på händerna så kommer på fötterna. Tog jag att händerna gör inte så där så slog de på ryggen. Jag menar, överallt i så fall. Du försökte skydda dig? Ja, naturligtvis. Jag menar, det svider som fan. Det svider som fan var kriget. Försök att beskriva hur det känns. Ja, jag menar, minst en vecka hade spår på sig. En vecka på armen, på händerna på kroppen. Hela kroppen precis svullnade lika stor som en finger. Just där de hade slagit? Ja, och hela natten kunde man inte sova eftersom det svidde som fan. Så man kunde inte vända sig på det sättet eller på det andra sättet. Vid förhör tog åklagaren fram tidningsartiklar om Amir Heidarys flyktingsmugglarverksamhet. De var från svenska tidningar och hade skickats från Iranska ambassaden i Stockholm. I sju och en halv månad satt Amir Heidari fängslad, berättar han. Tre gånger fördes han till en rättegångssal, men processen där tog bara några minuter. Domaren uppmanade åklagaren att skaffa fram fler bevis, och sen var det över– Enligt Amir Heidari var det dagarna innan de där rättegångsprocesserna som han blev som mest slagen under förhören. Sammanlagt pågick förhören där han blev slagen ungefär 15 dagar, säger han. Minst 15 dagar. Minst 15 dagar. Och varje gång mer än en och en halv timme, två timmar. Och under de timmarna kanske mer än... 20, 30, 40 slag jag. sa till mina medfångare i fängelset att mitt fall nog skulle sluta bra. Att åklagaren inte verkade ha några bevis mot mig, berättade Amir Heidari. Men då skrattade de mig rakt i ansiktet och sa, vad tror du egentligen? Och så berättade de om ett fall där någon nyligen dömts till 10 års fängelse för narkotikabrott. Och helt utan några bevis. Så då berättar Amir Heidari, bestämde jag mig för att försöka fly. Och sättet att göra det på var att muta den polisman som hade som jobb att föra mig i handfängsel till och från rättegången. Vi fejkade en rymning och låtsades att jag slagit mig fri. Men tyvärr, säger Amir Heidari var jag tvungen att slå polisen på riktigt. Jag, stackars, jag fick att egentligen slå honom för att det blir blodmärk och sådana saker. Och, och, och sen tog nycklarna och åpna handbojen. Men han öppnar åt dig, eller öppnar du själv? Jag fick nycklarna, jag öppna och sen vattra. Lite längre fram slänga Det var så enkelt eftersom pengar spelade den största rollen Hur mycket fick han? 40 miljoner tumor motsvarande ungefär 200. 000 kronor. 200, 000. 200 000. I mutor? Ja, ja. För att 40 miljoner, alltså 40 miljoner var motsvarande 10 års hans lön. Så det är därför det är ganska många sådana tjänstemän gör gärna. Och, och han kan säga när du ändå har för syns skull slagit honom ja, då kan precis. han säga Exakt. han slog mig och stack. Precis. Ja, precis. Det är på den sättet fungerar. Men allting var uppgjort och han fick betalt. Precis, ja. Och sen tog jag mig vidare, berättar Amir Heidari- med hjälp av de kontakter jag byggt upp i 30 år. Jag tog mig till Irak och sen till Turkiet- och sen flög jag till Paris och sen hit där jag är nu. Mitt nätverk hjälpte mig, säger Amir Heidari. Jag behövde inte betala ett öre. Jag bytte plats med de jag brukar hjälpa, säger Amir Heidari- men söka sig till Sverige vet han inte om han vågar. Han är inte svensk medborgare. Men mitt liv, säger han, det har jag i Sverige. Jag har min fru, två barn, mamma, sju syskon, barnbarn. Kompisar kan man inte räkna. Jag menar, så många är de. I nästan 14 år hängde utvisningsdomen över Amir Heidari ända från januari 1997 tills den till slut verkställdes den 5 november förra året. Under alla år var Amir Heidari säker på att myndigheterna i Sverige aldrig skulle utvisa honom till Iran. Så varför tror han att det hände just nu? Jag var helt ledsen på Sverige att varför skulle ett sådant land skulle skicka en människa och skicka till tortyr och sådana inhumana behandlingar. Varför? Nationens intresse. Allt i det är så. Vad är det för intresse? Sverige har en intresse att inte utlänningar kommer till det här landet. Vad menar du då? Jag menar de flyktingar som kommer till Sverige så Sverige anser att det är en kulturkrok, det är en belastning, det är en ekonomisk vätersvårighet och sådana saker. Så det är därför det blir nationens intresse. Migration är en naturprocess, enligt Amir Heidari. Den kommer alltid att finnas så länge det finns orättvisor i världen. Men gränserna stängs och de som vill in hålls utanför- som jag ser det, säger Amir Heidari, kan det aldrig vara ett brott att, som jag gör, hjälpa människor fram till den punkt där de kan utnyttja sina asylrätt. För det, vad jag tycker, det är inte vi som är, är kriminella, utan det är systemet som är kriminella. Det är systemet som gör folk till kriminalitet. Men i ditt liv... Ja. Hur, hur många år är det du har suttit i fängelse? Ja, 20 år. 20 år av 59? 20 år av 59. Men jag tycker att egentligen det var värt. Varför då? För att det finns människor som bara har ropat för en liten rättighet för en lilla människa. Men de gav sitt liv. Men jag gav... Den rättigheten till tusentals människor och bara avtjänade 20 år av mitt liv i fängelse. Är det bara det? Ja, bara det. För att jag tycker att egentligen att det är värt. Jag läser den svenska regeringens senaste rapport om mänskliga rättigheter i Iran. Där står det står att, citat, situationen för de mänskliga rättigheterna i Iran är fortsatt mycket allvarlig. Sen presidentvalet i juni 2009 har en tydlig försämring skett. Personer som utmanat och kritiserat regimen har hotats, dömts till mycket långa fängelsestraff och i vissa fall avrättats, slutsitat. Jag behövs, säger Amir Heidari, för nu vill ännu fler fly därifrån. De fängslar vem som helst utan anledning. Bara för att de har hört att egentligen han har sagt någonting någonstans. Och vem som helst pratar om med, så bara pratar om hur det skulle ta sig ut från idag. Så idag är, kan man säga, de som ville verkligen komma ut –hundra gånger mer än tidigare. Jag tar en bild på Amir med min telefon. och Några dagar senare sitter jag hemma hos Amirs mamma Toba i Uppsala– –och hans syster Jale. Och jag visar bilden för dem. För dem är han ingen flyktingsmugglare– –utan en son och en bror. Det var länge sedan jag träffade honom. Han har blivit gammal. Jag kan inte säga ingenting. Ertan, det är inte bra. Mm. Mm. Eh, så hon menade eh, han försöker hålla allting som är dåligt för sig själv. Men ögonen har massor av frågor. Massor av frågor ja. han har i ögonen. Jag har sagt till min son i många år nu, säger Toba Moradi- att han måste sluta med sin verksamhet. Det leder bara till problem- han har alltid velat hjälpa folk, ända sedan han var liten. Om någon ramlade så var han där och hjälpte till. Hon tyckte inte om att alltså från början Amir ska hjälpa folk. Men man kan inte bestämma över sina vuxna barn. Man ska kunna äga doktormisat. Hon <står> <slod> är där. Mamma säger så alltså, jag älskade Amir vara en läckare istället och ah, ah, kunde idea, han my my hjälpa på så sätt. Amir Heidaris syster, Jale, har en dröm om ett demokratiskt Iran där det går att leva. Men tills det blir verklighet, vart ska alla iranier som flyr från Iran ta vägen, undrar hon. Vi iranier längtade efter våra land. Vi var inte så frivilliga att lämna landet. Vi var tvungna att göra det. Och varje år kommer vi kommer att sakna våra land mer och mer. Så vi får inte plats i våra land och vi får inte plats i andra länder som vi söker, alltså asyl. Hur ska vi lämna landet och vi får inte plats i andra land? Amir Heidaris syster Jale sist i Randi Mossige Norheims reportage. Vi kan inte stanna i Iran och vi får inte vara i andra länder vart ska vi ta vägen undrar det gör Och vi ska strax återkomma till svårigheterna att få skydd när de reguljära vägarna är stängda. Men först till frågan om Amir Heidaris utvisning och vad som sedan hände honom i Iran. Vi har gjort fler ansträngningar att få Amir Heidaris berättelse bekräftad. Iranska myndigheter har inte velat svara på våra frågor. Men enligt de människorättsorganisationer som vi har varit i kontakt med är det som Heidari berättar om förhören och tortyren trovärdigt. Svenska Amnesty International har redan tidigare varnat för risken att Amir Heidari skulle utsättas för tortyr om han fördes tillbaka till Iran. Madeleine Seydlitz, jurist på Amnesty, kan varken bekräfta eller dementera Heidaris historia. Men hon säger att Sverige genom att utvisa honom har brutit mot FN-konventionen mot tortyr. Vår uppfattning är att det här står i strid med bland annat FNs konvention mot tortyr och Sveriges folkrättsliga förpliktelser. Det har varit en riktig risk för att Amir Heidari skulle utsättas för olika former av kränkningar. Det är också en person som vi vet har varit medialt ute i olika sammanhang och där man då kan anta att den iranska regimen har känt till hans aktiviteter. Migrationsminister Tobias Billström var den sista i raden av statsråd som genom åren har avslagit Amir Heidaris ansökan om att häva hans utvisningsdom. Enligt Tobias Billström råder ingen tvekan om att det var rätt att genomföra utvisningen. Det sa han när jag pratade med honom igår. Ja det är ju rätt självklart att en person som har dömts till fängelse har begått ett brott mot vårt land. Och har alltså begått brott mot, mot den rättsordning som är uppställd. Det är klart att den personen ska utvisas. Finns det lägen när det är så angeläget att bli av med en person, att man tar risken att han eller hon kan utsättas för förföljelse, tortyr i det landet som, som personen skickas tillbaka till? Nej, naturligtvis inte. Den svenska, det svenska förbudet i vår lagstiftning mot utvisning där det föreligger risk och för dödsstraff och tortyra, absolut. Och det följer ju av de förpliktelser som Sverige har som undertecknar både FN-konventionen och Europa-konventionen och de mänskliga rättigheterna. Om det skulle visa sig att man då har bedömt att det inte finns en risk men sen så um, blir den personen ändå utsatt för den här behandlingen, vad tycker du om det? Ja, vad jag tycker om det, då får man först och främst ställa sig frågan, har det inträffat? Jag menar om vi tittar tillbaka historiskt sett så har den svenska rättsprocessen varit synnerligen effektiv när det gäller att göra bedömningar. Men jag konstaterar på nytt att det här är en fråga som inte är en migrationspolitisk fråga. Det här är en fråga som ligger på justitieministers bord. Jag har undertecknat beslutet, det är helt riktigt. Men det jag har gjort som in inför justitieministern på ett sammanträde. Det här är inte en fråga som, som ligger på mig och bord i normala fall. Men du har väl ett ansvar för ett sånt beslut som du sätter ditt det. namn under? Naturligtvis, absolut. Men jag konstaterar att det är inte ett asylärende och därmed är det heller inte en fråga för mig. Vi hör i vårt program människor som i sin förtvivlan vänder sig till människosmugglare för att få hjälp att komma till ett land där de kan känna sig säkra. Hur ser du på den verksamheten? Vi har ett problem med det faktum att det ibland är svårt att få access till skyddssystemen som finns både i Sverige och i den europeiska unionen som helhet. Detta är en svår och komplicerad fråga. Det finns inget enkelt svar på den. Därför att å ena sidan så är det naturligtvis så att har man inte möjlighet att lämna in en ansökan så kan det vara svårt att få tillgång till skyddssystemen. Å andra sidan är det viktigt att komma ihåg att vi kan inte ha en ordning där man inte så att säga har någon form av skyddsmekanismer. Till exempel så diskuteras ibland möjligheten att kunna lämna in ansökningar på Ambassader. Problemet är bara att med den mycket stora olikhet som vi har i beslutsordningar i den europeiska unionen allt så skulle det kunna leda till att vissa länder får väldigt många ansökningar och andra länder får väldigt få ansökningar. Därför så är det ett problem som man måste kunna diskutera och problematisera kring. Så som systemet ser ut idag alltså, så, så bidrar det till att skapa en marknad för människosmugglare? Ja, det är inte riktigt så enkelt heller. Frågan är ju på vilka grunder som människor då eh, väljer att utnyttja de här tjänsterna. Om vi pratar om asylsökande så är det naturligtvis en sak. Då kan det vara problem som jag sa tidigare med access till skyddssystemen. Alltså möjligheten för att sin asylansökan faktiskt prövar om man har skyddsskäl. Men det finns ju också andra människor som utnyttjar de här kanalerna. Som har till exempel ekonomiska väl för att lämna sina länder. Naturligtvis kan man tycka att det är problematiskt att de också riskerar att utsättas för övergrepp om de anlitar en människosmuggla. Det är ju känt att det här är inga trevliga människor, de tar betalt av människor utlöst. och dessutom så har de ingen som helst respekt för de människor som utnyttjar deras tjänster utan kan till och med ibland inte bara begå våld mot dem utan ibland till och med ta livet av dem under resans gång om du passar dem. Så det är klart att det är problematiskt att man har en, en, en sådan ordning men det är också väldigt svårt att i dagsläget peka sätt att försöka komma runt den. Migrationsminister Tobias Billström som i likhet med tidigare statsråd avslog Amir Heidaris ansökan om att häva beslutet att utvisa honom till Iran. I ja, historien om Amir Heidari rymmer många bottnar. Han har dömts för brott och avtjänat flera fängelsestraff för förfalskning av pass och för människosmuggling. Och för samma gärningar hyllas han samtidigt som hjälte i vissa kretsar. En man som hjälpt sina landsmän att fly undan en regime. Och även om det han har gjort har bedömts som ett brott så konstaterar också migrationsministern att det är ett problem, att det är svårt att få access till skyddssystemen, som han uttrycker det. Och vi har hört om de iranska flyktingarna som har sökt sig till de reguljära skyddssystemen, i det här fallet FNs flyktingorgan UNHCR, med resultatet att de fastnat i Turkiet. Så vad har en människa på flykt i praktiken för alternativ? Det ska vi prata mer om med vår gäst P.O. Hansen– –docent vid Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle– –vid Linköpings universitet. Och som bland annat skrivit boken om EUs migrationspolitik under 50 år. Ja, P.O. Hansen, det är få brott som väcker så motstridiga reaktioner. Vad tror du att det beror på? Eh, det har väl att göra med att man har princip på ena sidan– –och sen en verklighet på den andra– om man har många verkligheter kan man säga också. Men det har redan sagts att, att grundproblemet är att, att när man stryper möjligheten att komma in på så kallad reguljär väg och söka asyl, då kommer man automatiskt att få en, en, ett behov för så kallade flyktingsmugglare. Så det är egentligen inget konstigt med det. och Det är, det är, svårt att, det, det, det är egentligen ingenting man kan moralisera kring heller. Det, det här har skett i alla tider. Skulle vi backa bandet till till exempel 30-talet eller andra världskriget så skulle vi finna samma fenomen. En massa människor som smugglar människor runt omkring eh, som inte kan ta sig ut eller som inte kan ta sig in i olika länder. Om det sen var judar eller kommunister eller vem det var som, som var förföljda. Och bland de som gjorde det här så fanns det naturligtvis profitörer, det fanns skrupellösa människor. Och det fanns människor som, som verkligen ville hjälpa. Men... Det viktiga är att det här är liksom en verklighet och, och, och det, det brukar funka så här. Men det betraktas som ett väldigt allvarligt brott. Eh, Tobias Billström konstaterar att Heidari har begått ett brott mot vårt land och därför självklart ska utvisas. Heidari säger själv att han uppfattas som ett hot mot nationen. Är det så man ska se honom? Ja, från Tobias Billströms sida så vill uppenbarligen han se det så. Men som vi har sett i reportagen från andras perspektiv så, så blir det ju inte den här digniteten. Utan där kan man snarare se honom som att han gör, han gör tjänster åt folk som behöver möjlighet att, att fly. Varför tror att man ser från, från myndigheters sida så, varför betraktar man just det här brottet som så allvarligt? En livstidsutvisning är ju ändå... Mm. Också en allvarlig dom som, som oftast ges, eh, döms ut i, i samband med grova våldsbrott, mord, grova våldtäkter och så. Eh, grundproblemet är ju det att man inte vill ha asylsökande det, och det är inget EU-land som vill ha det. Och när Tobias Billström tillträdde som minister 2006 så, så kom vi ihåg att då, var, då kom det väldigt många iraker till Sverige. Och hans första motto det var då det här med signaleffekten. Att man skulle kortsluta signaleffekten om att Sverige var ett, ett hyggligt asylland. Eh, så att med att då göra såna här kraftfulla åtgärder, och beslut och rubriceringar på, på, på, som, som i det här fallet brott mot nationen. Jag vet inte om det är den faktiska rubriceringen men det är en väldigt stark formulering. Men eh, då, då är det här del av den logiken om, om, om signal. Effekter. Alltså att, alltså att man, vill, man vill stämma i bäcken och, och, och göra väldigt tydligt att vi vill inte ha... Flykting. Men i praktiken var det ju Sverige som tog emot väldigt många flyktingar. Så motsäger inte det den logiken? Ja, det var den logiken Tobias Bildström ville upphäva. Han, han uttalade sig flera gånger och sa att det var ytterst... Eh, ytterst... Eh, beklagansvärt att Sverige tog emot så många irakiska flyktingar och att det hade egentligen inte att göra med att Sverige hade ett mer liberalt flyktingsystem utan det berodde på att det fanns en signaleffekt där folk från den här tidigare tillfälliga lagen hade givits en signal om att Sverige var ett land man kunde få stanna i. Så det var den den, den det det han ville, han ville få bukt med. Om man då fördömer de här irreguljära sätten att ta sig till Europa. Vad finns det då i praktiken för lagliga vägar för människor som söker skydd i Europa att ta sig hit? Vilka vilka vägar står till buds? Väldigt få. Och Det är många som har undersökt det här, både forskare och organisationer. Jag kommer ihåg en, en, en uppskattning som The eh, European Council for Refugees and Exiles- Jorde, som är en väldigt välrenomerad organisation, jag tror det var i mitten på 2000, eller 2005 eller någonting sånt här, där man uppskattade att över 90% av alla människor som, som kommer till Europa eller EU för att söka asyl måste ta sig via så kallade irregulära kanaler. Men vad, vad ligger då bakom det här för du har ju studerat flyktingpolitik i Europa under decennier och vad är då som ligger bakom detta när vi har det här systemet med kvotflyktingar varför tar man inte då emot fler inom den ramen så att man, öppna, så att man stänger de här irreguljära vägarna? Mm. Nej men det är ju det är många som har påpekat det. Att där, där skulle man kunna göra någonting som också tillfredsställer ministras vad man säger, kontrollbehov som, som alla har. Men där har ju snarare tendensen varit att man minskat. Till och med EU-kommissionen nu i ett, i ett färskt dokument uttrycker nästan det som att det är pinsamt att de 27 EU-länderna tar emot blott 5000 kvotflyktingar det är alltså mindre än vad, än vad Kanada gör självt så att det, det, där hade man kunnat hitta en, en, en, en, en så kallad situation som hade, som hade både kunnat tillfredsställa flyktingarnas behov och regeringarnas kontrollbehov men man, man, man tar inte den vad är som, vilka är de viktigaste drivkrafterna bakom den nuvarande och flyktingpolitiken och så som den har sett ut under de gångna 50 åren som du har beskrivit? Ja, 50 år är för långt spann. Det har vi sett olika ut i och med att flyktingkrisen efter andra världskriget, var ju en europeisk flyktingkris med, med massa miljoner människor som var. Som var på, på, utspridda och hade flytt över, över Europa. Och intressant då att efter andra världskriget så så, så jobbar ju Västeuropa väldigt frenetiskt för att de här människorna de skulle spridas ut, utanför Europa. Alltså de skulle utvandra, placeras i Latinamerika, Australien, Sydafrika och så vidare. Så att, men, men om man ser senare, om man ser de sista 20 åren med EU-samarbetets utvidgning så. Så den främsta drivkraften, eller man kan prata om flera drivkrafter- den ena är att man, som jag sa innan, man vill inte ha asylsökande man ser det som en social, ekonomisk börda eh, och, och, och de matchas dåligt på arbetsmarknaden många är gamla, det är barn många har inte rätt utbildningar eller inga utbildningar alls och många är, är så traumatiserade så att det, man ser hela tiden det som en slags social utgift och har gjort så mer och mer det var en annan situation på 70-talet och 80-talet men på senare sen 90-talet så har det här varit, blivit väldigt dominerande att, att, att, att man inte vill ha asylsökande fast man ser det som en kostnad. Men sen är det då också den här med med arbetsmarknaden att, att många asylsökande då inte ses som, som matchade mot behoven som, som företag har och så vidare. Men här påpekar man ju då ofta att man vill nu öppna möjligheterna för människor att komma hit för att som arbetskraftsinvandrare står de här sakerna emot varandra. Ja, det är en bra fråga för att man, man pratar ju om att det är ju har ett behov av nya arbetskraftsmigranter. Och det, det det är alla möjliga uppskattningar men, men mellan 30, 50, upp till 100 miljoner som ska komma de närmaste 50 åren. Det är behovet man uppskattar. Samtidigt så, så bygger man ut den militariserade gränsbevakningen och de facto motar människor. Så att många ställer då frågan, om vi har det här stora behovet, borde då det inte leda till att man börjar plocka ner tagtråden successivt? Att man gör, mjukar upp gränserna? Men mitt svar på den frågan då, som jag tycker jag, jag kan få bekräftat hela tiden, det är att i EUs logik så handlar det snarare om att för att kunna ta emot fler arbetskraftsinvandrare så måste man ha högre taggtråd. Därför att, därför att man vill selektera. EU vill inte ha en, en, en öppen migrationsmarknad. Det tror man inte på. Man vill ha många marknadsinstrument med utbuds- och efterfrågemekanismer på arbetsmarknaden. Men man vill, man vill rigga den här marknaden helt och hållet till sin egen fördel. Alltså man vill ha människor som, som EU-kommissionen uttrycker det. Man vill ha rätt folk på rätt plats vid rätt tillfälle. Och i det systemet så fattar man direkt att där är asylsökande, där, där sitter de väldigt, väldigt illa till. Men vad är det som talar för att det är så instrumentellt man ser på, på människor? Vad det som talar för att man ja. säger ja det är ju det här, alltså, man, man vill ha det så här och sen kan man fråga sig om hur mycket utopi det här är och hur man kommer att lyckas. Men man vill ha det så här av den enkla anledningen att man vill, och, och där, där uppstår frågan om det verkligen är migration, det handlar om. Jag, jag ser det mer och mer som att man vill ha arbetskraft. Man vill ha ibland mängder med väldigt, väldigt billig, flexi, hyperflexibel arbetskraft och de människorna, vill man då ha under så kallad cirkulär migration. Och cirkulär migration det är mer eller mindre en eufemism, alltså en skönmålning av ett system där man helt enkelt tar in folk när de behövs och sen ska de hela tiden veta att de är temporära. De, de får alltså inga permanenta uppehållstillstånd utan de ska vara liksom precis just-in-time-migration. Så att de ska komma, jobba och sen sticka ut igen och sen komma tillbaka, cirkulera omkring. Tack P.O. Hansen, docent vid Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle vid Linköpings universitet. Konflikt är slut för idag. Mer om dagens program och tidigare upplagor av konflikt hittar ni på vår hemsida under Sverigesradio.se. Där kan ni också lyssna på och ladda ner våra tidigare program. Har ni tips eller synpunkter på programmet hör gärna av er till Konfliktredaktionen. Vår e-postadress är konflikt eller med vanlig postgång konflikt- Sveriges Radio 10510 Stockholm. Producent idag var Lotten Collin, tekniker Daniel Högberg- och jag heter Daniela Markvart.